Pippi Långstrump vill inte bli stor. Och så Tommis och Annikas pappa och mamma klappade om sina barn. Och så de kysste dem och dukade fram en god kvällsmat åt dem. Och stoppade om dem i deras sängar när de hade lagt sig. Och de satt länge, länge på sängkanten hos dem. O hörde på barnens berättelser om allt det märkvärdiga som de hade varit med om på kurkurruddbyen. De var så glada allihop. Det var bara en sak som var tråkig och det var det där med julen. Tommy och Annika vill inte säga till sin mamma att de var ledsna för att de hade gått miste om julgran och julklappar, men så var det i alla fall. Det kändes så ovant att komma tillbaka som det alltid gör när man har varit ute och rest. Och det skulle ha varit en väldig hjälp om det bara hade varit julafton när de kom hem. Det gjorde också lite ont i Tommy och Annika när de tänkte på Pippi. Nu låg hon förstås där inne i Villa Villekulla med fötterna på huvudkudden och ingen var hos henne och stoppade om henne tom beslut att gå till henne så fort hon någonsin kunde nästa dag. Men ändå då ville deras mamma inte släppa iväg dem för hon hade ju inte sett dem på så lång tid och förresten skulle deras mormor komma och äta middag och önska barnen välkomna hem. Tommy och Annika undrade oroligt vad Pippi kunde här för sig hela dagen och när det började mörkna på kvällen kunde de inte stå ut längre. Nella mamma vi måste gå och hälsa på Pippi sa Tommy. Ja, kila iväg då sa fru Sättergren, men stanna inte för länge. Och Tommy och Annika kila iväg. När de kom till Villa Villekulla's Träggors grind stannade de och bara tittade. Det såg ut precis som ett julkort. Hela villan låg så där mjukt inbäddad i snö. Och det lyste glatt i alla fönster. På verandan brann en fackla som kastade sitt ljus långt ut över det vita snötäcket utanför. En väg var ordentligt uppskottad fram till verandan, så Tommy och Annika behövde inte plumsa i några drivor. Just när de stampade av sig snön på verandan öppnades dörren och där stod Pippi. God jul i här varande stuga sa hon. Så föste hon in dem i köket och där, där stod min sann en julgran. Ljusen var tända och sjutton tomteblås brann så det sprakade och spred ett hemtrevligt os omkring sig. På bordet stod uppdukat julgröt och skinka och korv och all möjlig julmat. Ja, till och med pepparkaksgubbar och klenetter. I spisen flammade elden och vid velåren stod hästen och skrapade belevat med foten. Herr Nilsson skuttade fram och tillbaka i granen mellan tomteblossen. Det är meningen att han ska vara julängel, sa Pippi bistert. Men det är lögn att han vill sitta still. Tommy och Annika stod där mållösa. Åh, Pippi, sa Annika, så underbart. Hur har du kunnat hinna med allt det där? Ja, är en idog natur sa Pippi. Tommy och Annika kändes plötsligt kolossalt glada och lyckliga. "Jag tycker det är bra att vi är hemma i Villa Villekulla igen", sa Tommy. De satte sig kring bordet och åt massvis med skinka och korv och pepparkakor. Och de tyckte att det var ännu godare än bananer och bröd frukt. "Ja men Pippi, det är ju inte alls jul nu", sa Tommy. – Jo då, sa Pippi. Villa Willekullas almanacka går efter en hel del. Jag måste lämna in den till en almanacksmakare och få den ruckad så det blir sprutt på den igen. – Så härligt, sa Annika. Då får vi ju jul i alla fall, fast utan julklappar förstås. – Oj, där sa du ett ord, sa Pippi. Jag har gömt era julklappar. De får ni ta reda på själva. Tommy och Annika blev alldeles röda i ansiktet av förkrysning och de reser upp och börjar leta. I villaren hittade Tommy ett stort paket som det stod Tommy på. Det var en fin fejrolåda i det. Under bordet hittade Annika ett paket med sitt namn på och inuti det paketet låg en vacker röd parasoll. Den kan jag ta med till Kurkulludde nästa gång vi far dit Annika.